بسم الله الرحمن الرحیم سوره الف لام م سیدہ دیکره مشرکین نو د شرک هغه راس خيخه علقمان خپل زیته وی چې شرک مکه او سمانه ان نه الله توسلی مولاټا شفاعت نه نشته مشرکان ده پار ضرورت کيده شفاعت قهري <coughs> الف لام <ميم> الله کوئی په معنا د دی تنزيل الكتاب نازل হইল د دی قران چې دی لا ريب فيه شک نشته دی کې مير رب العالمين چې طرفه د رب د مخلوقات ندي ام يقولوا نفطرا بل دی ہوئی چې د زان نه جوړ کړي دی بل هو الحق من ربکنا دا حق دیده طرفا در افستانا لتن در قوم من نظیر من قبلی کا اوصل را غلی دنیا تا چوی چو اره دا کتاب اغا قوم لرا چنورا غلی دیتا سوکی اره ان کے عرب دی دا اللہم یحتدون دیده پارا چیدی دن خبر شی حدایت خدا اللہ پا کتاب کردیں بل زینشت الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما داوودو سوره الله غځات چې پیدا کړی دې اسمان نوز دی کی دی. فی ایام کی. کی او زمه کا او چې په مننه دې جوړ کړی په سته ته ايام ان پانداده رشکورځي کې ذکر اوه خبر وځي نوې ثم استوى على العرش او بیا غل برابر او قائم دې پارش باندې بل چاته نذی حواله کړی پخپلای چلی مالکم من دونی من ولی نشستاو د پاره بغیر د الله نه هیڅوک مددگار ولی خو یو الله ده کنده تابکه نور او لیا کوم زینرا اوسو ولا شفیه انسو خلاصون ان کې شفیخ صرف الله ده اولات تذکرون ای خلقتاسو لید قران نه عبرت ناخله ک قرآن نظام سلس دکې کنا قرآن خدامو صلی الله بیان یي یدبر الامر من السماء الى الارض انتظام کی ادار یو کار دبرینا د اسمانونو نه اله الارض اسمو کی تا ملائک رالی کی ثم یارجو الیه او بیا واپس خیجی الله تا کرو ویول فی یوم بذ سروس کے کانہ مقدار و الوزن مما تعدون جراغي اندازہ زرقہ لجوڑیږي هغه کلو نات چې تاسو یې شمار کاوه کچره بل سوک tle وزر کا له او جبريل علیہ السلام په یو سات ذالک عالم الغیب والشهادت دا غزادته چپويږي په پپر ټاو پخکاره باندې العزيز الرحیم او زه ورو ورو زبردست ذات ته انتقام اغسته شي او مهربان دې پخپلو بندیانو الذي احسنا كل شي خلقه هغه ذات ته چې خاسته کړې دې هر یو شي ته جوړ دده هر شي الله چې کوم بدن ور کړې دې مضبوط ته بدن مراد ده حسن مطلع ده وبدا خلق الانسان من پین او شوړې کړې وه د پیدایشت انسان د ښټېنا جول انسانې د ښټېنا پیدا کړو ثم جال نسلحو او بیا وګرځو نور نسل ددو من سللته مما ایمهين دا راچانسوي ابونو چې سپکې دي ولی سې دي کنه نو موږ په مان شاپې سيوي پارک وي یم پیدا شوی د خدای باندې ثم ساو او بیا برابر کدلره پټولو انظامونو باندې وانا فخفيهم روحی او پوکيو کو په دکې د خپل روح نه زمره معزز کټه کم دیتا رسوله وجعل لكم السما والارصا والافذا او د علم اسبابي ولا ورکو چه تاو پا دی بانده زان پوکیا دا یو اللہ ده چه بغیر دا اسبابون پارسه پوی بندله خواست باب ور کری او بیدر کرل تاسو لره وگونا دا او ریدو چه ما شم دیر وخناو ری کنه روستو بگیر لا قوت واجی ولب سوارا اس ترگی دلیدو شپیتو رضو پوریده نظر نلگی نو او سه خوشل روزی که لگی ولعف اوزولونا دا پوی قلیلا ما تشکرون فاللوی تاسو کتاب دار نشتا نو قلیل مانا آدم نشتے بتاسو کتاب داری کون کی ولی بس دارسنا انکار دینو وقالو وای دی پا انکار که دا قیامتنا ایداد وللنا فی الارضی وی کلچ رکش موند پا دیزمکا لفی خلق جدید مګ وی بیا ژوند کې یو په نوې بدن کې بلهم بل ربهم کافرون الله نور څه مطلب یې نه دي وزین یې په مشرکانو وزې مشرکان الله نه دي خوخه خپل ګړګړوزی خوخذي او الله نه دی خوخه بلکې ځي زموږه ملاقات دی په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي زکه قیامت نه مانیخه قل يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ وَيَأْرِذِلُ فِئِينَ يُؤْتَارْذَائِلُ وَيَخَا وَيَا وَتَا جَمَلَكَيْ وَتَا سُلَارَ غَافَرِشْتَ دَمَرْگو أَغَا چي مُقَرَّر شُو دَ پَتَ سُبَان دِ وُكِّلَ بِكُمْ لَغِیدَ غَزِ او بیا واخپل رب ته واپس کړی شي ده انکار او زجر او استخویب ذکر کړي ولا وتره کاش کو تاول لیکنه اذن مجرمونا ناكسورو او سیمه درب ربهم جذا مجرمان مشرکان زوان کلی خپل سرونه سرونه تي پريوږي ډيري ملامت دي پر رب مخ کے عین ذرا بهم سن جنن ہر زے کی کستریگی املامت دی اخولیتی وئی او چگی بکی ربنا ابصرنا اے رب زمونگا منگار سو لی دو ان موقنون زکه وزمون یقینو شکه نه ښه درسوفیانو عاقین وکنه حتی یا ته کل یقین قیامت کې وایته تې یقین راځي ښه ولو شئنا لا کل نفس نهداها دا د سوره لقمان د آخريو آیاتونو تفصيل کوي پکما زما کبا مری يتوفاكم ملك الموت يزمك ارزي چی خو دا زيبه او نه نفس چې سکار وکي ولاو شي نا کچره الله ای مونږه غختي ادم کو خوین ورکلې بون او نفس ته هدايت ته دو ټول وب په هدايت باندې وخا حنا اذان شي کېده ولكن حق القول مني من لیکن ثابت شوه دی قول زماده طرف نا لامل ان جهنمہ چخامه خازوب برائی کوما زبडकوما جهنم مین الجنت و الناس د پیریانو او د انسانانو نا اجمایین ټول به پکې دی کنه فل سوک بني جانور واغیرا ټول به دی یمشی وای فزوکو بما نسی تم لقا ایومکم هازا او بوی اللہ دیتا چھو او سا کہے دا او سا سبب دا دی چھتاسو یرکڑے او ملاقات در وزیس تاسو چې دا دی سنگ چھتاسو قیامت یرکڑے او نو اننا نسیناکم مومی یرکڑے انہی پریم خودے وزوق وعذاب القلدی او سا کہے عذاب ہمیشا بما کنتم تعملون دستاو دا عمل سزادا نو تا هغه عملیات کا کنه تا کړیو دنیا کې شأن ذکر کوي د حق پرستو او داوی اعمال صالحه دا غی. انما يؤمنو بیااتن الذین بې شک ایمان راوړي زموږ پیاوتنو باندې هغه کسان اذا ذکرو بها کله چې دې ته بیان کول شي په سره تقریر ته کول خر رو سجدن نپریوزی اللہ تعجزی کو ان کی واللہ مستقبیرن نده چی مخیوار رونا وسبحو بحمد ربهم او توحید ازدکو بیانی یہ تصبیح وی پحمد دخبر رب سلام ام لا استقبیرون او دیلوی نکوی تتجاپا جنوبهم عن المذاجعی دیر بیاړتای ډډې د دې د بسترونو نش په پوهه کې اومه یا دعاون ربهم فریاد کوي خپل رب ته ضرورتونو ته پیش کوي خوفا وتمان اوم یې ییګي دلانه اوم یې امید ساتي اومې ما رزق نام ينفقون او بخیلانه دي له کړه مشرکانو بازی دا اغینا چمونگو لسوار کردی خرج کری دا اللہ پلار کی فلا تعلیم نفسم ما اخفی لهم نپوئی گی حسی او نفس بھاگا نعمتونو چلا ایمانو لپٹ ساتلی اس سوکنو دی خبر دا نه خواب و دمرا بوایو من قررت آئین چی اخوال دستر گو معلومی دا چی سترگی په یخوالی خگنی کنا خا گرمی سر نظر خرابی کنا عرب طول پا آخیر کران شو سترگو دا جسم را یخوالی ان دور پا من قررات آشون جزام مما کانو یعملون دا بدل دا دی دا دی دا, دا عمل پوجبان دی ور کم صورت کې جداوی نفع شفاعت نعمل با دیریا دی عمل با دیریا دی ولی چا عمل کوا واسى تو پاسه مدرزه چې پواسته د شیخ <تصفح> عمل نکې بماکانو یاملون الله او من کان مؤمنن کمن کان فاسقان دی ویټول یو شی دی هغه څوک چې مؤمن او وحید دی دې په چا دا چې فاسق او فاجر دی لایستون نه دی برابر ولې زکه چې عاقبته جدا جدا دی اَعلَ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَرجِعْ کسان دی چې مان راوړیو عمل کړو صالح په سنت پهلون جناتل مأوا نو خاص داغیدو پر جناتنا د وسیدو زینو دی یو جناتنه دی نو ظلم میما یعملون یاملون تمل مستیادا ټول مرز جنات میل مستیادا ګوره املوا سره ګوره ډیر کم به چې کور به خوشاله شي ته مل مستیاکه خوشاله ځکای چې د خوراک ستغه مو سره نه یي ملياویږي هر څه چې زړه زړه غواړي ښه بستر طولی اداوت پراته نه کور سکي او جنت تل وخت مل مستیاغه حدیث کې راځي تا په سبب داوی چې دی عمل کړي او مالذین فسقوا او کسان چې فاسقان او اُم شریکانو فما من نار دا کی زېدو زېدو ورده قاری رساله کې نو کله ما راځو اي هر وخت کې و دې اراده کوي چوزو جهنم نو وزو ټول مر اراده کوي او عيدو فيها فزور واپس کړی وقيل لهم اوبئ الى شديد عذوب وعذاب النار الذي كنتم به تكذبون اسكى عذاب دور اغا چتا سو پدی باندي دروغوي چنيشتد اسوي مونلا طبيت خرابوي ولنزيقنهم من العذاب الادنى الله يخام خذبا وركم ديتا يا عذاب نزدين یا دنیا عذاب ده یا د قبر دون العذاب الاکبر محکم فقد عذاب لوی د قیامت نه لعل یرجعون الله اذا وتذکروا چی دی وا قصصی زی خپل شرک و من ازلم وسوک تلوی ظالم د قران دشمن مم من ذکر بیات رببی دا غچانا چدتا فوکلې شپایا ته نو چې ګور دې معنی نه ده دې مطلب او یما ترجمه کړې ده خپلوي سو ما او بیا مخوا لی دا, دا من المجرمین منتقمون الله یماته پرې ده بشکه مونږ باید مجرمان نه انتقام اخلو استاذ یو وی خبر انتقام باندې اخلم ښا تاسو انتقام ما فله خبره کوي مساله کوي او وسلی تمه لاس کوي ولقد اتينا موسل کتابا یقینا موږ ورکل تا عليه السلام ته کتاب تورات او فلا تكون في مريته الملقائه تمه کېګه شک کې تمه ملاقاته د موسى عليه السلام نه په شپه د معراج کې دغه وکنه چې تاولې د ابيادر صحابه او توی چې جادن قطت كانه من رجال شنو اه شنو اقبل لخلق بشانت غټ غټ اندامونه راغو کنه ملقا يادمانه مکیګه بشکی د ملاقات موسی عليه السلام نا خپل کتاب سره اورات راولو کنه او موږ ایګه په شک کې د ملاقات د موسی علی السلام ډیرو تکلیفونو سره ډیر مصیبتونه برداشت کړو او فتننا کا فتونه الله او جعلنا ودل بنی اسرائیل او ګرځولې موږ د د کتاب او د موسی السلام راهنمایي د پاره د بنی اسرائیل اگر ک بنی اسرائیل کې رالې چې ودل الناس عمراتینا بنی اسرائیل پروری دنیا در پارای حدایت قرآن ملیت و جعلنا من امتن یهدون بعمرنا امونگا گرز اولیو پا دیبن اسرائیلو کی امامان ادیو امامان پاکی چار اوستری و ایلار اوستری کنا امامان سوکو یهدون بعمرنا چریوا زمونگ دن خوراو خلق تا بیرساو تاہو دیر بران کار دی و اللہو یغیس علاجو لما صبرو کل چيغي کلک شو په مسئله باندې پشان غنو چې له زور پرانم تورا دالیه پرې خړو نه دېر کلک په مسئله باندې ها کلکو وکانو بیا آیاتنا یو کینو زموږ په دایاتونو باندې یقین وکنه چا لا ویلی چې صبر کوي خاسته انجم د صابريینو دي مری پې یقین ان ربكم هو يفسلو بينهم बेशक رب استوجد فیصله کی ددی پمیاں کی پرز د قیامت فیما كانوا فی یختلفون هغه مسلوکی چې د دنیا کې په اختلاف جوړ کړو او لم یهد لهم ایدی خلق العبرت ورنک دی خبره د هدایت ته پاره یو سبب دې چې څومره هلاک کړي ومن مخ کې د یم شو نافی مساکنیم چې دی را ګرځي داغي په کورونو کې ایبرت ان اخلی ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې یو عبرت نا ډېره عبرتونه دي اپلای سمعون قرانم نوری قران خو ټول بیان کلری کنا ث اولمی رو دینه ګوري ان ناسو قل ماع چنګ راوشرو دا باران ایلال اردل جروزی اخیزمکیتا چه وچکڑا سی پنخوری جو بیهی اوباسو پتیسرا زران فصلونا تاکولو من وانعامو هم چه خوراک کئی داغینا ساروی دادی خوراک دا, دا پارو بار ساروی پیدا شویده د انفسو هم او دی پخپلا هم تی نخوراک کئی افلا یبسیرون ندا خود لی دو سر اللہوی تعلق ساتی دین نوینی دا اللہ دا قدرتو وی ولو نادی وئ متا ذل فتح کله وی د ورځې د فیصلې چې قیامت ته ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قُل یوم الفتح لین فوالذین کفروا ایمانهم ويتصل نو مخلی تاسو تیارې کړئ یا دنیا کې څوک وی فتحه یارونده قیامت جدا फायदा borrowers کی کافرانو ته ایمان راولل <سؤال> ددی ولامین زرون او نه بدی له مهلت ورکړی شي فاعرز عنهم و د دینه او انتظار کوه ددی انجام ته انه منتظرون دې منتظار کوون کی دېستا عاقبت ته نو صبر کاه تحقق پرسته پره لو حربہ اغه صبر دی او توکل لچ بیان کی چې درایت سره شیخ الاسلام ویلو چې به صبر او یقین تنال الامامه تفد دین په صبر او یقین سره بندته په دین کې مشري حاصلېږي